パマリトペパマ、パマラトペパマ、ミンビシ、アラファルトボアセム、ガマグナギト、チョウクエジョクセマ、バスミミ、ウォガシフィッチ、サバブナタカファニギュナメミカムラファン、オウウエ s minasema napenda sifa na napenda sifa kwa hiyo mtu ambaya napenda sifa ukimuona nataka uongo basi wajoyo hafai akini mina kuambene hapa nilipo ndugu zangu shati nimalisao kwenye gali nikuwaonesha nimechanwa vibaya sana nimepigwa marungumu nimevimba kila sehemu mguu hapa utembei imana nimepigwa vibaya sana kisa sisi tulikuwa tunangia kiwa njani tulikuwa tunaiskoti ya polisi kama wenzetu tunafuafanyia hapa kwa hiyo tukawa tujuhu hapa tunakuenda kwa sabu vile vitu vinakuwa vimepangwa Lakini sisi tumelijendea, tumema migiendaeka, tujululote, tumenda kufika, tunafungua mlango ambao tumukuta. Tundapari tumukuta asikali watatu, hataki tuingie, tunalazimisha kuta kwenye mlango mungine. Tumefika kwenye uo mlango kwa tuanamuaga vitu vajabu. Kwa sabu mimi muafrika na jua alizile, ni kawa toa vijana wangu, tuje katika mlango, mwingine kuingia. Watizaji wanataka kuingia, wakaingia wawili, mwingine wakazuiwa na asikali ya watatu. Hakikwa sabu wakowengi, wakafania kama kufamia, wakapita, waka wakafanikio Yuma yangu sasa wakaja Land Rover ya askali Wamechanganye kani polisi na jeshi Bana wakulikuwa kuna msalia cha kwanza, nimechukua mateke, marungu Kila kitu, mangumi, yaani hapa naongea, nasiki atakulia kusimakulia Nimeonewa sana Sana Napigwa sana i c a n t talk, man.